заклопотано промовив він. Але у кожного зі звільнених отісатів нема зі собою засобу зв'язку. Всі отісатко зараз божеволіють від необхідності якнайшвидше потрапити до рук свого власника, але їм не вдасться пробити потужну, багатошарову стіну ізолятора. «То може нам спробувати спершу звільнити отісаток?» – запропонувала Сніжана. Тато Сергійка засмучено похитав головою. «Ми втратимо дорогоцінний час. Поки дістанемося до ізолятора і прововтузимося, аби відкрити його, система дійде до точки неповернення, і оті слопне, як мильна бульбашка». Сергійко мимохідь пригадав, як лопалися громіяц та його посіпаки, перетворені на щурів, і здригнувся». «Отісатко Груміядза!» – раптом осінило його. Зрозумівши, про що мова, Сніжана дістала з кишеньки кенгуру, яка нещодавно була надійним сховком для пляшечки чудодійної рідини, підібраного на арені дідухів, зеленого пухнастика. Той маякнув оченятами ліхтариками, зчитуючи прохання нової господині. Сторінка 118 Отримавши беззвучну пораду від отісатка, дівчинка доторкнулася вказівним пальцем до стіни. Здивуванню та радості усіх присутніх не було меж, коли вони побачили, що в тому місці, де стояла Сніжана, з'явився отвір. Монолітна стіна розсунулася, і четвірка миттю проникнула всередину. «Ти знаєш, що саме треба робити?» – запитав у тата Сергійко. Той мовчки кивнув, підійшовши до дверей ліфта. «Дівчинко, натискай кнопку виклику», – скомандував чоловік. «Схоже, тебе центр визнав за свою. Якщо ж це спробую зробити я, спрацює сигнал тривоги, і, найвірогідніше, ми всі будемо поховані під уламками цих масивних стін». Тремтячою рукою... Сніжана невпевнено натиснула на кнопку. «Тату, її звуть Сніжана!» Відрекомендував свою подругу Сергійко, коли всі четверо зайшли всередину ліфта. «А це Клай! Він перший із врятованих отісатів!» «Про Клая я в курсі!» – всміхнувся тато, потискаючи хлопчикові руку. «Радий познайомитися ближче з твоїми друзями синку!» Нарешті, поки вони підіймалися вгору, тато дозволив собі зробити те, про що так мріяв упродовж довгих дванадцяти років – обійняти сина. Та часу на сантименти все ще не було. Ліфт несподівано зупинився, двері відчинилися, і команда вийшла назовні. Тато Сергійка так, ніби впродовж довгого часу тільки те й робив, Впевнено попрямував до Одних з кількох десятків Заокруглених зверху Металевих дверей Уздовж величезного коридору. Це тут. Нарешті зупинився він Біля одних. Діти не могли зрозуміти, як він міг Вирізнити їх без будь-якого Надпису, нічим Невідмінних від інших. Та не можна було гаяти Час на розпитування. Сніжано, «Вся надія на тебе!» Чоловік кивнув на двері, і дівчинка так само, як до зовнішньої стіни центру, доторкнулася до них. Сторінка 119. Побачене всередині приголомшило дітей. Округла кімната була ніби пунктом спостереження за світом. Увага стіни панорами була зосереджена на багатолюдній арені дідухів Ламковаса, до якої вже наближалося бездумне полчище запрограмованих зомбі. «Набери цифри 2316», – вказав на невеличкий пульт керування з клавіатурою, який діти й не помітили Сергій тато. Сніжана миттю виконала вказівку. Тепер задай своєму новоспеченому отісадкові завдання – розблокувати мій відбиток пальця. Сама ти навіть під моїм керівництвом прововтузишся з відміною команди на знищення занадто довго.